«Розлучились. Відрізали один раз і досить. Та й не час тобі зараз. Усі ці зустрічі – це неминуче хвилювання, негативні емоції. Тобі це не потрібно, зрозуміла?» Суворим лікарським тоном закінчила свою настанову Антуанетта. «Розумію, неточко, але не так легко жити в одному місці і жодного разу не зустрітись». «Нелегко». Та досі ж якось обходилось. Варто було цьому пробач Валюшу алкоголіку довідатись про те, що ти вже не бідолашна, покинута дівчинка, а заможна пані за кермом машини, причому пані, вибач, беззахисна, бо живеш одна. І він вже пролип, перечепився, як будяк. Гадаєш, відчепиться? Не думаю. Дивись, не давай ключа цій галині. Нехай прибирає при тобі. «Та вона на вигляд порядна жінка. Вона, може, й порядна, але Стас...» «Він теж порядна людина», – обурилась Валя. «Знаю, але в алкоголіка свої поняття про честь. Взяти гроші на пиєтику для нього – не крадіжка, а справа заледве неблагородна. Ти ж знаєш, у них психіка змінюється, змінюється і поняття добра і справедливості». Боюсь, це вже не той стас, в якого ти закохалась по самі свої рожеві вушка, пам'ятаєш? Чомусь не хотілось пригадувати старого, ні поганого, ні навіть хорошого. І закоханості по самі рожеві вушка також вона цілком визнавала, що Антони та має рацію. У мене теж таке відчуття, що я вгрузла в цю історію надовго. Стас занюхав гроші і тепер не відчепиться. Вже що, що, а його характер я знаю. Але не можу я, Анеточко, залишити його на вулиці, немов бездомного пса. Він не на вулиці. Він живе в добре облаштованій і умебльованій квартирі. Твоїй, до речі. А те, що люстру побив і дверця та шафи на одному цвяхові висять. Сам поливав, нехай сам і ремонтує. Кожному неба не пригорнеш, всіх голодних не нагодуєш, хоч би як намагався. Де узяти ті чарівні п'ять хлібів? Краще знайти роботу цій його Галині, чи самому Стасові. Та ще й таку, щоб менше часу залишалось на боятико, ніж давати гроші. Це аксіома. Ну, вичерпали тему, досить». Тема не вичерпалась, звичайно. Валі так хотілося розповісти про відчуття фізичного тепла, яке огорнуло її, коли віддавала свій шарф Стасові, про те глибоке заспокоєння, яке опанувало, коли сито забурчав холодильник в їхній кухні. Та гризло перечуття незакінченості, незавершеності роботи. Хіба не може вийти, як з отим бездомним песиком – Спершу пожаліла, узяла, нагодувала, а коли почали скалюжі на килимі і погризені туфлі, миттю переклала вантаж на чужі плечі. Відчувала, що і тут може вийти так само, а Стас – неслухняний біленький бебік. «Знаєш, Анетечко, я зовсім перестала розуміти Віктора», – поскаржилась Валя, зручно вмостившись на подушку у гаремі і посмоктуючи виноградинку. Тепер вона зрозуміла, навіщо східним жінкам скільки килимів і м'яких подушок, щоб підмощувати підвічно-вагітний живіт. А що його розуміти? Тут усе зрозуміло, якщо глянути стороннім оком. Спробувала висловити позицію отого стороннього ока Антуанетта. «Дурять вони нашого брата, ці мужики!» «Тільки не Віктор, він... Ти не знаєш, Анеточко!» «Ти його чомусь не любиш, з першого дня не любиш, я ж бачу!» «А мені навіщо? Досить того, що ти любиш!» Закохалась по самі свої рожеві вушка, повторила цю формулу валеної закоханості Антонета. Формула прозвучала чомусь зловісно, якщо зважити на результати попередньої закоханості Остаса. «Ви його не розумієте, ні ти, ні Марк!» «Ще як розуміємо, Валюнчик?» – зітхнула Анета. «Ні, не розумієте. Він не любить мене. Мене так не любив жоден чоловік. Але він стриманий. Він не висловлює своїх почуттів на людях». «Це правильно», – погодилась Анета, «щоб не задавати подрузі зайвих переживань о тих негативних емоцій, що так шкодять вагітним». Задля цього вона ладна була поступитися навіть власними переконаннями і погрішити проти істини. Справжній мужчина не повинен висловлювати своїх почуттів прилюдно, тим паче удружений. Вона вкусила себе за язик, бо таки бовкнула зайве –